Pista 14 Majoritatea în pivniță la cinematograful Mătăsar, iar altele la fosta mociornița. Se face focul la cazane cu ele, asta ce știu eu. Focul la cazane? Câți inquisitor s-or răsucin, mormânt de plăcere acum, iar duhul lui Savonarola cred că mustăcește de fericire. Smarandă! Nu mai vorbi așa, a zis Ruth în șoaptă și s-a uitat prudent prejur. De ce, Ruth? Mie nu-mi e frică de tine și nici de fata mea. Nici ție nu trebuie să-ți fie frică de noi. Alcineva nu e la noi în casă. Înțeleg gestul tău și îți mulțumesc că te-ai gândit la mine, dar eu cărți pe foc nesilită de nimeni nu pun. Să nu-ți pară rău. Sper să n-am ocazia. Mai bine spunem ce mai fac părinții tăi, ce face Adolf, ce-ți face băiatul." A doua zi, întorcându-se de la slujbă, mama a trecut prin față pe la Dâmbovița, fosta mocornița. încă mai erau cărți în curte. Un muncitor se învârtea pe acolo cu diverse treburi. Mama i-a cerut voie să ia câteva cărți pentru a prins focul. Ia cu coană că pentru foc sunt și avem peste un vagon." Și așa se face că în biblioteca noastră se află cant în ediție originală Istoria românilor sub Mihai Viteazul de Bălcescu, o antologie de poezie franceză apărută până în Revoluție, cea din 1789, ceva rarisim, creangă în ediție chirileanu, mă rog, tot ce a putut ciuguli mama de pe marginile unui morman cât casa pe care nu te puteai urca. Deci bunăvoința arătată de Ruth ne-a îmbogățit biblioteca. De câte ori venea pe la noi Ruth, îmi aducea câte ceva, ciocolată, cacao, venite în câte un pachet de la niște neamuri de ale ei, plecate din țară în 45. Când știu că vin de la capitaliști, nu vine să le mănânc, zicea Ruth. de încoace, zicea mama, ura noastră față de capitaliști nu merge chiar până acolo încât să nu le mâncăm niciodată. La un moment dat, Ruth a spus mamei că ea nu mai poate duce viața dinainte. Trăiam o epocă revoluționară. Ea nu mai accepta atmosfera stătută de până atunci. Și ce vrei, Ruth, să faci? Să-mi schimbi felul de a trăi potrivit cu vederile mele? Bun, asta am înțeles, dar practic, ce vrei să faci? Mai întâi trebuie să spun că eu nu mai pot trăi cu Adolf. De ce, dragă? Este un intelectual fără orizont. Da, ce face bietul om de ea pierit așa deodată orizontul? Nu înțelege că o femeie trebuie să fie independentă, să lupte pentru o viață liberă. Să se afirme profesional, politic, social, în sfârșit. Și el ce face? Te împiedică să-ți realizezi idealul? Doar ce-l auzi? Iar ședință? Ai să-ți turtești curul de atâtea ședințe. Ce? Tu nu mai ai casă, nu mai ai masă, nu mai ai copil? Până acum zău că sunt de acord cu el. Tu poți să fii. Eu nu mai pot. Eu un bărbat fără orizont. Rut, spune-tu drept, tu ți-ai găsi pe cineva. Asta așa, -i. dar să știi că dacă Adolf nu era așa un șobolan care să ducă așa o viață stupidă, asta nu se întâmpla. Nu are pic de orizont dacă îți spun. Rut chestiile astea cu bărbații și cu femeile s-au întâmplat de când lumea și pământul, și înainte de orizont. Când într-o căsnicie unul din soți își găsește pe cineva, îl de acasă sau a de acasă, dintr-o dată se umple de toate defectele ca de bube dulci. Trebuie să ai răbdare și lucrurile sele echilibrează. Vezi că și zeul nou are defecte. Vezi și tu că vechitura de acasă are calități și una peste alta ajungi de multe ori la concluzia că vechitura e mai bună decât prospătura. Ce știi tu, smarandă, să nu-ți închipui că e ceva senzual? Vai, cum să-mi închipui? Este ceva ideologic. Vreau să mă ruc complet de clasa mea. Am găsit un om care mă înțelege, un om care luptă de o viață care vrea să mă schimb, să lupt alături de el pentru o viață nouă. Este ceva mai profund decât crezi. El ce este? Este strungar, dar acum i-a antrenat mai mult în munca politică. Și ce vârstă are? 41 de ani. Și el nu e însurat, n-are copii, are două fete măritate, iar nevasta e cineva care nu-i corespunde absolut, dar absolut deloc. Nu-i mai corespunde așa cum nici ție nu- -ți mai corespunde Adolf. Smarandă. văd că tu mă iei peste picior rut pe el, cum zici că-l cheamă Vasile Volintiru. O, oh, de la capitală? Aha! Eu pe el îl înțeleg mai bine. S-a văzut brusc undeva unde o biată nevastă, muncită, uzată, nu-i se mai potrivește sau, cum se spune acum, nu-i mai corespunde. Cum nu se potrivește o haină veche într-o locuință nouă? Cum să-i mai corespunde lui o femeie simplă, gospodină și mamă de copii, când o intelectuală ca tine, îmbrăcată în loden, dar cu lăngerie de mătase naturală și parfumată cu parfumuri franzuzești, când o cucoană ca tine cade lată în fața lui? Nu mă mir de el, mă mir de tine. O vreme cât o să vă iubiți, tu ai să uiți că el a fost strungar și el are să uite că tu ești intelectuală. Pe orizontală se uită multe lucruri, dar oamenii mai stau și vertical și nu are să treacă multă vreme și în timp ce tovarășul Vasile Volintiru are să uite probabil mai departe că tu ești intelectuală, tu ai să-ți aduci aminte tot mai des că el nu este intelectual. În timp ce el are să mă ridice la nivelul lui ideologic, eu am să-l ridic la nivelul meu intelectual. Vorbește de aceste două niveluri de parcă ai vorbit de două cărămize aternate de frânghia unui scripete. Simplifici prea mult lucrurile rut și cu morala proletară cum rămâne. Ne-am gândit, n-avea grijă. Eu n-am. Vom expune foarte cinstit cazul nostru. Să știți că nu e primul. S-a întâmplat cu încă niște tovarăși cu munci foarte importante. Nu mă îndoiesc. Juridic social totul se rezolvă până la urmă și întotdeauna de partea celui mai tare. Uman. Strict uman e mai complicat însă. Tu ce-ai face în locul meu smarandă? Daniel Șervan are o vorbă. Amorul și griba se tratează cu patul. Pavel Vlas începu să râdă. Mai spune o dată, ziană. Amorul și gripa se tratează cu patul. La replica asta, Rud, sărise în sus. Numai asta, vest un dragoste? Cum se poate un om atât de elevat ca tine, smarandă? Ușurel, ușurel. Nu făceam altceva decât să-ți transmit din observația pe viu a cuiva care, crede mă, știe ce spune, în concluzie, Rud, fiindcă ziceai că numai asta văd eu un dragoste, nu numai asta, dar și asta, și orice om normal vede la fel. Deci, tratează-te de acest amor ca la gripă. Noi nu putem face. Așa ceva. și eu și Sili, așa îi spun eu, suntem niște oameni cinstiți Cine zice că nu sunteți cinstiți să știți rud, că dacă ai să-mi spui că nu te-ai culcat cu tovarășul Vasile volintiru, cu silii, cum îi zici tu, n-am să te cred. Nici n-am spus așa ceva și rud s-a înroșit până în albul ochilor. Și dacă tot ați făcut-o, de ce n-ați mai face-o până vă mai răcoriți? Dar nu e cinstit, ne iubim și nu vrem să o facem pe subascunți. Dar ați mai făcut-o, e vorba de cantitate, nu de calitate. Și crezi că e mai cinstit să lași o nevastă după 20 și ceva de ani de căsătorie, presupun, fiindcă muncitorii și țăranii se însoară de tineri de tot și tu să lași un bărbat cu un copil decât să te iubești un timp clandestin cu cineva cu care te-ai mai iubit? Smarandă, între noi nu-i vorba de o aventură, e vorba de marea dragoste a vieții noastre pentru amândoi. Nu putem trăi unul fără altul. Va puteți rut, dar nu vreți să puteți. Înseamnă că tu, nu știi ce, aceea o pasiune. Noi știți, am spus și eu o părere. Mă gândesc la nevasta lui și la copilul tău, învățată de toată viața să aibă tot ce-și dorea, bineînțeles că rut s-a arătat imună la lecția de morală pragmatică a mamei și, de vreme ce dorința ei, motivată dunelan ideologic atât de pur, îl cerea în momentul acela pe tovarășul Vasile Volintiru, care, pe lângă faptul că era corespunzător tuturor idealurilor ei, mai era și într-o ascensiune vertiginoasă. Lucrurile au luat calea legalității și a legalizării relațiilor dintre ei. După ce și-au expus cazul la forurile superioare, s-au adresat justiției să-i despartă pe fiecare de necorespunzătorul. Său. Vreme în care Ruth se mutase cu locuința la tovarășul Volintiru, iar cu slujba la o editură, pe post de șef de secție. În vremea asta, consecventă în păreri, urmărind riguros lista autorilor epurați, la alcătuirea căreia participa golea substanțial Biblioteca Farmaciștilor Isaxon, părinții ei care, considerând că ceva era într-o gravă neregulă cu unicul lor copil, o lăsau să facă ce vrea, ei depunând o cerere de plecare definitivă din țară. Băga groaza a editura unde lucra. Îl iubea cu atâta pasiune pe tovarășul Vasile Volintiru, căruia îi găsea pe zi ce trecea tot mai multe virtuți, dădea pe la noi și ne informa de mersul divorțurilor lor, aducându-ne totodată mostre din ura ei împotriva capitalismului. Ciocolată, cacao, cât un săpun fin și când ura era mai acerbă, cât un ciorap nailon, cât un chiloțel plângându-se de burghezi ei de părinți și de porcul de Adolf care, pe lângă una și alta, mai și făcuse cerere de plecare pentru el și pentru copil. Nu-l credeam așa de putred. Face așa o porcărie numai ca să mă saboteze pe mine fiindcă e gelos că eu mă realizez iar el rămâne un farmacist și atâta tot. Rămâne ce era și ce o să fie întotdeauna. Eu știu că tu-l simpatizezi. Totdeauna mi-a plăcut Adolf, cult, deștept, fin, educat, un bărbat cum și-ar dori orice femeie. Un mototol. E drept că nu suferea comparație cu tovarășul Volintiru, care scotea flăcăr nări. negru, măslină, cu niște ochi de te băga în boală, înalt și spătos, bun de prasilă, cum zicea mama, și care mai era și înfipt de nu-i stătea nimeni împotrivă. Și, deodată, Ruth a dispărut. N-a mai venit pe la noi vreo șase luni, cred. Am aflat cu totul întâmplător că bărbatul, copilul și părinții ei plecaseră și a făcut din nou apariția. Ruth era veselă și nu-i mai tăcea gura de încântare. Fusese cu tovarășul Volintiru, soțul meu, într-o misiune în străinătate, unde își lăsase probabil lodenul în schimbul unei superbe haine de antilopă, moarată și moale ca un fund de copil mic. Ne-adusese și nouă niște chiloței ca spuma, un parfumel, și niște batoane de ciocolată braziliană cu arahide. Cămi lasă gura apă și acum când mi-aduc aminte. Este o jale să vezi pe de o parte o bogăție de ți se taie răsuflarea, și pe de altă parte să știi că o mizerie. Ne spunea arut în concluzie despre. Vizita ei în Occident. Eu, care nu văzusem niciodată bogăție de să-ți răsuflarea, o ascultam cu gura căscată și înțelegeam perfectura ei înverșunată față de capitalism, căruia îi făcuse mărunta concesie să-i poarte o haină și chiar să-i mănânce ciocolata adusă cei drept de ea și de tovarășul voluntirul și nu trimise de neamuri. Ruth era din ce în ce mai ocupată la editura, unde avea un program mult mai încărcat decât în învățământ. Se mai repezea doar din când în când pe la noi. Copil cum era, am marca totuși că în relatările ei, Rudi, fiul său, Adolf, care aflându-se departe, încetase să mai fie așa un șobolan lipsit de orizont și părinții ei, farmaciști, Isaacson, care încetaseră și dânsii să mai fie burghezi împuțiți și mărginiți, din care nu-i mai scotea la început și la care mama o repeza totdeauna, deveniseră mami și tati, oameni așezați și cumpătați, cum de altfel fusese totdeauna. Deci Rudi, Adolf, mami și tatii își recăpătau tot mai mult drepturile în relatării. Ei, în detrimentul tovarășului Vasile Volintiru. Abia avem timp să ne mai vedem. Atât suntem de ocupați amândoi spunea arut, rezumându-ne viața ei conjugală, vrând să ne vină în ajutor, o prezentase pe mama la ea la editură, mama dăduse probe de traducere din greacă, din latină, din franceză și din engleză, și o probă de dactilografie. Toate fuseseră considerate excelente, însă de tradus nu prea aveau ce să-i dea pentru un moment, în schimb, aveau nevoie permanent de o dactilografă externă, mai ales de calitate. Așa a ajuns mama în circuitul editorial și scriitoricesc, putând să se retragă din postul de dactilografă de la cauciucul și să economisească trei ore pe care le petrecea zilnic în tramvaie, de acasă la fabrică și de la fabrică acasă. Ruth, să-ți dea Dumnezeu sănătate, că mare bine mi-ai făcut, i-a zis mama într-o zi. Rud în loc să protesteze și să-i spună retrogradă, fiindcă folosea asemenea expresii înapoiate, citind un personaj atât de destuiet ca Dumnezeu, i-a răspuns spre surprinderea noastră. Să-mi dea că am nevoie și s-a uitat la mama cu ochii ei frumoși, aproape plini de lacrimi. Ruth era un tip fizic pe care tristețea îl înfrumusețea spre deosebire de majoritatea oamenilor. Ochii ei, de o culoare greu de definit, un amestec verde și de cenușiu, cum erau străbătuți de o undă de amărăciune, cum căpătau o strălucire de cristal șlefuit și îi dădeau atâta frumusețe echipului, că îi uitai gura de știucă plină de dinți albi și strălucitori, dar lungi ca de cal. În momentele acelea îi înțelegeai pe bărbații care se îndrăgosteau de ea. Toată făctura ei căpăta ceva pufos, duios și ademenitor. Ruth, ce e cu tine? a întrebat-o mama cu vocea ei blândă și maternă. Ei, ce să fie? Ai să zici că nu știu ce vreau și că sunt nestatornică, dar nu sunt deloc fericită. Ruth, nu-l mai iubești pe soțul tău? Îl iubesc, dar nu-i ce m-am așteptat. Ne-am dat seama că-i părea rău că-i scăpaseră. Ultimele cuvinte. Te roade dorul de copii, a spus mama ca și când nici n-ar fi auzit ultima parte a frazei, care îl privea pe volintiru. Mai ales, și Rud, s-a uitat pierdut cu ochi duioși de parcă mângâia o siluetă depărtată. Smarandă, tu ce ai face în locul meu? Locul unei mame este alături de copilul ei, a răspuns mama pe un ton generalizator. Și cum să fac? A întrebat-o cu sufletul la gură ca și când mama din gura a auzise ceea ce evident voia să audă, ca și când mama i-ar fi putut oferi pe loc rezolvarea unei situații care nu era deloc simplă. Asta nu mai știu. Smarandă. Tu ești singurul om sincer cu mine. Singurul om care nu se ferește de mine. Singurul om care se uită la mine ca pe vremea când nu eram altceva decât Rut, fata farmaciștilor Isaxon. ce i face tu în locul meu? Nu este vorba numai despre ce aș face eu în locul tău, este vorba mai ales despre ce se poate face în așa fel ca nimeni să nu iasă prea boțit. Mai întâi trebuie să discuți cu soțul tău și să-i pui lui întrebarea pe care mi-ai pus-o mie. Exclus. Cred că te înșele asupra lui. N-ar fi prima dată că mă înșel în viață, a răspuns Ruth cu un aer enigmatic. Anumitele lucruri cu el nu pot fi discutate fiindcă nu le poate înțelege. Un om care a trecut prin câte a trecut el, cred că poate înțelege că o mamă nu poate trăi fără copilul ei. Din moment ce am ales între copil și el, el consideră capitolul încheiat. Cât trăim, nu putem ști de la început ce e încheiat și ce nu. Crezi că Adolf, cu care n-ai să-mi spui că nu poți discuta orice, crezi că Adolf n-ar accepta să-ți trimită copilul? Niciodată, mai bine mi-ar da viața decât copilul." Mai fă un copil." Ei, când o femeie iubește un bărbat, simte nevoia să facă un copil cu el." Cum de tu nu simți nevoia asta?" Tu ai simțit pentru mine vreo clipă nevoia asta?" o întrebă Pavel îngând pe Sânziana și închise ochii. Îi deschise iară spre a urmări mai bine pe chipul Sânzienei filmul fetei farmaciștilor Isaxon, Ruth Mușat Can Volintiru la 38 de ani și la 50, Ruth. Știi ce cred eu? Cred că pasiunea ta pentru tovarășul Vasile Volintiru a trecut și odată cu ea și pasiunea ta pentru o viață nouă. Încet, încet, încep să tânjești după Ruth, fata farmaciștilor Isaxon și după ce ar fi putut ea să fie dacă rămâne ne-a bătut fata lor. Deșteaptă ești tu smarandă, a exclamat Ruth cu admirație în glas și în ochii ei frumoși. Dacă e așa, Ruth, sunt sigură, absolut sigură că ai să găsești soluția și mama s-a uitat fix în ochii ei, iar Ruth și-a plecat privirea a încuvințare. Și Ruth a găsit într-adevăr singură soluția. Ce-a făcut? Tu ce crezi? Ce să cred? Nu știu că nu mă duce minte așa departe. Eu, cum să spun, nu sunt fata farmaciștilor, isaxon. Asta ce-i drept? Deși mama o vedea măcar o dată pe săptămână când trecea să ducă și să ia material de la editură, rut, nu i-a spus că avea să fie trimisă în străinătate pentru niște achiziții, pentru niște contracte, cam așa ceva. Ulterior am aflat că își îndeplinise scrupulos misiunea, că restituise telegrafic ministerului niște bani pe care nu îi cheltuise, trimițând în același timp o listă foarte conștiincioasă a tuturor cheltuielilor făcute, precum și contractele încheiate, împreună totodată, cu o scrisoare în care explica de ce nu se mai Întoarcea în țară. Trimise o asemenea scrisoare forurilor de care depindea tovarășul Volintiru, arătând că el era străin de această hotărâre a ei și, bineînțeles, o scrisoare lui personal. Deși era evident cât de străin fusese el de această hotărâre, Ponoase se trăsese destule. O vreme nu s-a mai auzit nimic de el. După aceea, revenind la nivelul dinainte, găsise repede o succesoare pentru rud, în persoana unei farmaciste cu care, deși de origine țărănească, farmacista, n-avusese mai mult noroc că -și la trei. An de la căsătorie, fără să scrie nicio scrisoare de justificare nicăieri, a rămas și ea în Elveția. Dar, mă rog, asta e altă poveste. La editură, în momentul când s-a știut că care până atunci se spunea cu un ton de înaltă deferență, tovarășa Volintiru și nu se uita să se adauge către persoanele care nu o cunoșteau, știți, soția tovarășului Volintiru, făcându-se și semn în sus cu mâna și cu capul, spre a se mima poziția tovarășului Volintiru, când s-a știut că nu se mai întoarce dintr-o dată ruta devenit printre dinți și între patru până la șase ochi jidoafcă puțită. căreia i se aplicau cristo și Dumnezeii și grijaniile ținute cu atâta grijă în gușă până atunci și fiindcă pe vremea aceea se căutau țap ispășitori în rândul relațiilor celui fugit de la mic la mare și mai ales la mic brusc mama protejată a transfugei nu mai primise nimic de lucru de la editură. Noroc că mama și făcuse o clientelă de prozatori care scriau lungi romane despre industrializare și despre socializarea agriculturii, ceea ce împreună cu mărțișoarele, cu florile de mătase și cu felicitările confecționate în cadrul artelor liberale, ne ajutau să supraviețuim. Mama a cerut totuși să fie primită de directorul editurii, tovarășul Truță, fără să spere nimic de la această întrevedere. Mama avea un principiu pe care mi l-a transmis și mie și anume că adevărul nu e cea mai bună minciună. În consecință să vorbești deschis cu oamenii, să nu încerci să prostești pe nimeni. Conform acestui principiu și al celui de a nu abuza de timpul altuia, mama i-a ținut tovarășului director Truță cam următorul discurs. Tovarășe director, vă rog să-mi acordați 5 minute. Mă numesc Smaranda Hangan. Sunt fică de țărani declarați chiaburi. Acestor țărani le-au murit 2 feciori pe front. Afară de mine, nu mai au pe nimeni în lumea asta. Bărbatul meu, doctorul Gheorghe Hangan, a murit pe frontul de Răsărit, lăsându-mă văduvă cu un copil. Sunt doctor în litere și în filozofie. Am fost profesoară de latină și de greacă. La reforma învățământului, catedra mea s-a desfințat prin scoaterea latinei din școli. Am fost repartizată la 90 de kilometri de Bucure ca profesoară de dexterități. Încercările mele de a-mi găsi în București o slujbă în domeniul intelectual au eșuat din cauza originii mele sociale, fică de cheaburi, origine agravată de faptul că bărbatul meu a murit pe frontul de răsărit. Acestea fiind datele, am profitat de faptul că știam să bat la mașină și mi-am găsit un post de dactilografă la uzina Cauciucul, unde am lucrat până acum un an. Drumul casă, uzină, uzină, casă, îmi lua minim trei ore pe zi. Ruth Volintiru, ajunsă șef de redacție în editura dumneavoastră, s-a gândit la mine, colega ei de bancă din liceu și colega ei de facultate. S-a gândit să-mi ușureze viața dându-mi să bat la mașină ca dactilografă externă pentru editura dumneavoastră. După ce mai întâi am dat probe, nu numai de dactilografie, ci și de traducere din greacă, din latină, din engleză și din franceză. Aceste probe au fost considerate excelente, cum pentru moment nu era nimic mic de tradus pentru mine, mi s-a dat să bat la mașină. După trei luni de colaborare cu editura Dumneavoastră, am renunțat la postul meu de la uzina Cauciucul, fiindcă nu mai puteam face față și acolo și la editură. Vreau să vă spun că probele date, scuzați-mi lipsa de modestie, erau într-adevăr excelente și nu declarate astfel doar de dragul tovareșei Volintiru. Fostei tovarășe, zise directorul zâmbind. Fostei tovarășe, reluase mama. îmi dau perfect seama că dacă nu m-aș fi bucurat de sprijinul ei, oricât de bune ar fi fi fost probele mele, editura dumneavoastră nu mi-ar fi dat de lucru. În tot acest an, de când lucrez pentru editura dumneavoastră, am primit mereu elogii pentru munca mea. Ruth Volintiru pleacă în străinătate, iar tovarășa Zanfir, succesoarea ei, întrerupe colaborarea cu mine, brusc! în chip de represalii, în costumacie față de rut volintiru, O vorbă bună românească ar zice, unde dai și unde crapă. Mi s-a dat a înțelege că această întrerupere se datorește unui ordin de sus. Am venit la dumneavoastră ca să văd cât de importantă sunt eu și cât de de sus vine mazilirea mea. În zilele noastre când se spune de sus, se spune cu un ton care te face să înțelegi că ai de a face cu o imanență, cu o forță implacabilă și obscură cu care tu, biet muritor, nu poți comunica. Am venit la dumneavoastră ca să aflu dacă faceți parte din această imanență. De fapt, ce vreți dumneavoastră de la mine?, o întrebase directorul pe un ton bănuitor, în timp ce se ridica în picioare, înțelegând că întrevederea s-a sfârșit. Uitându-se la ceas, mama i-a spus, cele 5 minute abia acum se sfârșesc, tovarășe director. Ce vreau eu de la dumneavoastră? Bucata de pâine căpătată cu ajutorul fostei tovarășe Volintirul și pierdută cu ajutorul actualei tovarășe zanfir. Dacă puteți și mai ales dacă vreți, vă rog să-mi dați înapoi această bucată de pâine. Știți, noi nu putem da pâine la toată lumea și sunt și atâtea considerente. Ei e greu să dai pâine la toată lumea, a zis directorul. Tovarășe director, un evreu n-ar fi spus asta niciodată unui alt evreu. Vă mulțumesc! Bună ziua! Și mama a plecat brusc spre a nu depăși cele cinci minute răpite din timpul unui director. Mare nu ne-a fost mirarea, când peste o lună de la această întrevedere, tovarășa Zanfir a chemat-o pe mama să-i dea din nou de lucru, tratând-o ca pe un nou moale, scuzându-se pentru că ea fusese executantul greșeli care se făcuse că știți, se mai fac și greșeli. Mama așa dat seama că de la director se trăgea tot binele, dar nu înțelegea atitudinea spășită, remușcată a tovarășei Zanfir și tonul ei de o deferență unsuroasă. O redactoare i-a suflat că directorul de dusea înțelege că mama avea pe cineva sus. Mama izbucnise în râs, doctor în litere și în filozofie, magna cum laude și trebuie să am pe cineva sus ca să pot bate la mașină? Dar redactoarea nu fusese convinsă de absența cuiva sus în viața mamei și crezuse că mama a jucat doar teatru pentru derutare. Fără să se mai anunțe prin secretară, mama a bătut la ușa directorului și a spus, Vă mulțumesc, eu vă mulțumesc, i-a spus el, sărutându-i mâna și conducându-o până la ieșire. Un an, Ruth n-a mai dat niciun semn de viață. După un an am primit o lungă scrisoare de la ea din Canada și un pachet de Crăciun cu două pulovere, cu două fuste de tergal, cu cafea, ciocolată, cacao, ceai și. Și de la mine puțin, de la Dumnezeu mult, spunea ea în legătură cu darurile trimise. Trebuie să știi că pe vremea aceea fustele de tergal plisate erau culmea eleganței. Ne povestea toate avatarurile ei, se împăcase cu Adolf, își găsise slujbă. Rudy să fie sănătos, învăța foarte bine. Părinții ei rămăseseră în Israel unde își deschiseseră farmacie. Vă sărut și vă doresc bine, cât îmi doresc și mie, și, dacă nu te încurcă, dragă smaranda, mare bucurie mi-ai face să-mi scrii, așa încheia arut scrisoarea.